«Хата – це вигода, а поле – життя. Поле жиє, воно має свою весну і осінь, як чоловік. Земля – мати людей, звіряти, всякого творіння, всі ми з неї. Як не любити її? Поки ми маємо свою рідну землю, думав Шагай, поти й не пропали, а втратимо її, то рознесуть нас вітри, як осіннє листя». Весняний ранок і тієї думки оп'янювали його. Не радо входив у школу, але як тільки побачив тих кілька-десять пар очей, що так цікаво і довірливо дивилися на нього, то нараз зникала кудись нехіть. Вони, школярі, також з тої самої землі, котру він так любить. Вони і він – одно. «Що для оцеї малечі зробиш, зробиш для себе», – вчувалося йому. І Як перед хвилиною всі свої сили вкладав у працю на ріллі, так тепер працював у школі радо, весело і без примусу не за тих 25 ринських у місяць, а тільки з доброї волі. Любив ту роботу, а навіть найтяжча робота, коли її любиш, не тяжка. Тішився, що має спромогу працювати, і морозийшов йому по спині на саму гадку, що може прийти колись такий день, коли він закінчивши щоденну науку скаже до школярів: "Діти, Прощаюся з вами, дістанете другого вчителя, слухайте його і вчиться так пильно, як вчилися за мене. Таких днів пережив уже кілька, і вони належали до найприкріших у його житті. Звідки не відходив, жалово за своїми школярами, бо зживався з ними. З батьками всіляко бувало, але на дітей ніде не нарікав. Любили його, бо чули, що він їх любить, і що жодному з них не хоче зробити кривди. І в житниках так само було. Було? А як довго ще буде? Потішався гадкою, що тут, хоч і втратить школу, то школярів не кине Буде з ними зустрічатися на вулиці і в полі Буде їм відповідати на їх діточі цікаві питання, на котрі не все відповісти легко Деякі з тих питань він нотував собі, робив досліди над психологією дітей І той роботи не кине Зимою і на неї час знайдеться а вона цікава, як цікаві також розмови у читальні на тему прочитаних книжок. Добре знати, що з наших літературних творів і чому подобається селянам. Як же далека їх критика від наших учених-міркувань. Загалом, хоч як Шагая тягнуло до землі, то він і від своєї просвітньої та громадянської праці не гадав відставати. Треба, казав до себе, одно з другим лучити, щоб зазеленівся наш народний пустар». Чим чарівніше замрехтить колись над ним Семебарвна, Колись, як буря прогуде. А поки що лише праця, праця. І він працював. Сам собі дивувався, Звідки так багато брав сили і охоти До тієї праці. Одідичив їх, чи виробив у собі. Навіть не чув, коли шкільні години минали. Бож, отже й полудне. Молімося. І діти... Розсипувалися по хатах, як зерно, викинене зі жмені по скибах. Шагай стояв перед школою і слухав. Село гуділо, як пасіка, коли бджоли з обновою до вулі й вертають. Щось ці діти все-таки принесуть з собою зі школи. Хотів, щоб приносили якнайбільше, і щоб хата не шкодила школі. Думав над тим, як би то свою учительську працю зв'язувати з позашкільною роботою. Церква, школа, читання, зарисувався... Перед ним цілий просвітній програм. Прошу пана обід вистегне, будила його Марта з тої задуми. Я нині такий добрий борщик зварила, хвалилася, підбілюваний, з грибками. Борщик був не такий то вже знаменитий, бо Марта не дуже розумілася на куховарстві, але Шагаєві тепер, що будь, смакувало, бо голод це найпевніша приправа, хоч і не найкраща. Шагай їв, Марта підпирала двері, кивалася, як верба над потоком і притишеним голосом розказувала сільські новини. Знала, чим цікавиться її пан професор і чого слухати не любить. Деколи дійсно щось цікавого сказала. Менше цікаве Шагай одним ухом пускав, а другим випускав. По обіді поступав до Єлецьких. Добродійка відпочивала у своїй боківці, добродій дрімав у фотелю, але вже не зі словом, а з ділом у руках Ганю заставав на лавці під хатою Або в городі, при грядках Як було тепло на дворі, то вчилися в альтані Ганя восени хотіла здавати матуру Хоч казала, що впаде, бо нічого не вміє Шагай потішав її, що воно так зле не є І що матура повинна піти навіть дуже добре І що, звичайно, чим більше вміємо Тим критичніше дивимося на себе Бо пізнаємо, чого нам ще бракує Ні-ні Перечилася Ганя Це ви так лише щемності говорите Бо як же панноці казати, що вона турна? А хіба ви хочете, щоб я вас хвалив? Ні, того я не хочу, але... Але що? Але... Ні, краще вчимся Шагай був злий на себе за те але Чому він не підхопив його, як клубок Аріадни І не снував білої нитки, щоб вийти з зачарованого замку? Вона нарочно кинула те але А він його не зловив, не до тепа то знов казав, що, власне, так добре, бо краще непевність, ніж свідомість утраченого щастя. По лекції Ганя затримували його навчасну каву, але Шагай хіба в дощовий день лишався, а у погоду біг до свого поля. А там збіжжя росло і трава буяла, заповідалися багаті жнива. Перед зеленими святами церква в тостогузах була готова, зелений понеділок мали її святити. Ганя і Добродійка готували прийом для гостей, бо сподівалися декана. Лемішів, Орлівського, і, може, ще декого з міста та з сусідів. Отець Добродій ходив до їдальні, чогось йому файка раз у раз гасла, і він нарікав на мокрий тютюн. «Усь тепер дорожче, але гірше, псується світ, навіть порядного тютюну не мають». Добродійка прийшла з кухні і сіла на своїм місці – не люблю таких маневрів. Як хочеш що, то кажи, почала. А може, ти хорий, що тобі файка не смакує? Хворий, хворий, обрушився отець Ілецький. Не знаю, що нам з тим Семаківським робити. Напрацювався чоловічесько, насліпав над тими образами, а тепер з рахунків бачу, що з чим приїхав, з тим і від'їде. Нічого не заробив? спитала затривожена добродійка Ілецька. Що заробив, та й видав на життя та фарби, навіть собі нового одягу не купив Правда, таке-то на нім, як павутиння, тут, здається, і трісне на лікті або на коліні І що ти гадаєш з ним зробити? Може би так побалакали з комітетом церковним, щоб йому що доплатили? Видять же, як довго малював Не знаєш наших людей, не доплатять Як згодилися, так і мусить бути Так тоді що? Або я знаю що, бо то й Семаківський ніхто будь. Хоч би йому й доплачували, то не возьме. Скаже, що милостині не потребує. Але чи не дав би, що комітет, а решту я доложив би і купили б ми золотий годинник. Казали вигравірувати місце день і рік, та найби він хоч людську пам'ятку мав від нас. Добродійка зраділа. Я також не пожалую кількох ринських казала. Золотий годинник пам'ятка на ціле життя. На тім і стало. І зараз таки на другий день поїхав Шагай до міста і купив золотий годинник, який мали вручити маляреві по обіді в понеділок з відповідною промовою і подякою.